Segons dades de les que disposa el Servei d'Atenció Primària, aquí a Cerdanyola, Ripollet, a Barberà, a Moncada... Bé, bueno, al Servei d'Assistència Primària, hi ha aproximadament 14.000 pacients diagnosticats com a hipertensos. La iniciativa de controlar amb aquests pacients... És de Cerdanyola, precisament, del SAP, del Cer Servei d'Assistència Primària. I la cap coordinadora de farmàcia del SAP es diu Roser Vallès, que ja es troba amb nosaltres. Senyora Vallès, què tal? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Una iniciativa que quan fa que l'esteu donant terme de fet és eh, recent, no? Sí, bueno, no, no tan recent. Això és un projecte que ja venim treballant des de fa aproximadament un any uh, i bueno, va sortir la, la idea real d'un análisis de les dades dels nostres pacients hipertensos de la, de la població hipertensa de la nostra zona en què veiem una mica pues, que el, el control de la hipertensió malgrat que no és eh, pitjor ni millor que altres zones de Catalunya de l'estat espanyol sí que podria ser millorable. Doctora, eh, com funciona aquest pla? Doncs eh, la nostra idea és eh, millorar el que és el, el funcionament intern dels centres d'atenció primària per tal de que tinguin eh, un millor circuit en, el, en la visita dels pacients hipertensos. No? Eh, volem donar eines d'ajut als nostres professionals sanitaris, sobretot metges i infermeres, per tal de que puguin donar una millor atenció als pacients hipertensos, sobretot els malcontrolats, que són realment els que tenen més factor de risc, per patir algun esdeveniment, alguna complicació a nivell cardiovascular, que seran l'oparells de, de la hipertensió, La hipertensió en principi mal controlada. Doncs la majoria de gent no, no té símptomes, però és una d'aquelles patologies que, que va treballant per sota no? i que pot donar en un moment donat una, una complicació, sobretot a nivell cardiovascular. Qui realitza aquest control? A veure, eh, el control dels pacients hipertensos eh, es realitza a tots els nivells professionals, tant els metges de capçalera, les infermeres, i fins i tot també, és en el cas de les oficines de farmàcia, també hi ha, la majoria d'elles eh, disposen de, de poder mesurar la tensió arterial, no? Mm -hmm. I tampoc em d'oblidar el propi pacient, que té responsabilitat en, la, en el control de la seva pròpia tensió arterial. Eh, pensa vostè que tots els professionals que ara mateix disposa el, el servei d'assistència sanitària estan capacitats per poder diagnosticar, i controlar aquests pacients? Sí, tant. O sí. teniu, teniu eh, formació, per altra banda, no? Sí, sí, sí. O sigui, tots, tots els professionals sanitaris estan formats. De, de tota manera, amb aquest pla de millora mm -hmm. també tenim un pla de formació intern per eh, recordar, per unificar criteris, eh, doncs establir unes pautes comunes d'actuació en tot el nostre territori. No? O si sigui, s'incideix, per exemple, en el tema de, del mètode de mesura de l'atenció arterial, que és molt important, el fet que, per exemple, un cas no? de que el, el pacient doncs, no... Eh, estigui en repòs quan es, es pren la, l'a tensió arterial, que no vingui corrents i de cop i volta pues, es pren l'atenció la arterial, requereix un, un, un mínim repòs, amb una posició adequada del braç, eh, que estigui sentat, la majoria de vegades és recomanable, hi ha tota una sèrie de, de pautes a seguir que això també dintre del pla de millora donem als nostres professionals una formació més aviat per unificar criteris, que no passa una altra cosa, perquè de base tots els professionals sanitaris tenen prou formació i prou vàlida com per tenir un correcte seguiment dels pacients i hi hipertensos. No? Jo penso, doctora Vallès, que hauríem d'haver començat amb felicitats perquè aquest pla ha rebut un premi. Sí, sí, ens va fer molta il·lusió. Va ser un premi de, que convoca el Departament de Salut i el CAT Salut en la Regió Sanitària de, de Barcelona, sí, complet Barcelona i els seus voltants, eh, amb temes d'atenció primària i va rebre el, el premi de l'edició d'enguany d'aquest de, 2006. i Realment ens va fer molta il·lusió perquè és un, una cosa que ens incentiva a, a continuar amb la feina i que reconeix una mica i que ens dona garanties de que pot ser una cosa que, interessant per tots. No? Molt bé, doncs, doctora Vallès, l'animem a vostè com a responsable d'aquesta iniciativa i com a coordinadora de la farmàcia del SAP, doncs, escolta'm, endavant i a seguir eh, fent aquests controls per tothom, per tothom que ara mateix utilitza el servei sanitari. I l'encoratgem a fer-lo. Doncs moltes gràcies per la felicitació i també per l'interès mostrat per, per aquest tema. Gràcies. Doctora Vallès, fins un una altra. Fins una altra.